وارى الموتاف اقدم وارى الموتاف اقدم لقد العزبه وابرم لقد العزبه وابرم وارى الموتاف اقدم وارى الموتاف اقدم حامل الروح فداءا صابرا مهما تجش صاغه الرحمن نورا وجحيما يا تضرع حامل الروح فداءا صابرا مهما تجش الشمس صاغه الرحمن نوراً بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام المباركه من محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا نعمنا ان معنتك انت القدير الحكيم وهم علينا ما نذمنا اننا بما الله وبركاته اللهم سبحانك وبحمدك كما الله وكله بالكمال الدين الله عليه وسلم اليوم جسد الدور وصاحب الثامن كل سبت الاسبوع Allah subhanahu wa ta'la na početku i na kraju ponizvog epokravo se praćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim ovog znanja koji nam Allah subhanahu talo ta'la podari svoje dobroće, glavodrat i milosti pa da molimo subhanahu wa ta'la da nam tu svoju dobroću, glavodrat i milost preda nama poleća da nam podari korisno znanje, znanje od kojih ćemo se odkoristiti, svoj život pod njom i svoj život popraviti, a da isto je Allah subhanahu wa ta'la s razmijenim učinu. Allah subhanahu wa ta'ala objavio nam je potpuno vjeru. Zarad vijeme Allahova poslalnika alihi sallatu oslamu vjera je u potpunjena u ovakvijeku. Vjera je u potpunjena. Jedan od zadnjih kor'anskih hajta koji su objavljeni poslalniku alihi sallatu oslamu jeste reći ajt suvi od majde u čijem dijelu se kaže Danas sam vam vašu jeru usavršio. Svoju blagodat tijenak vam vam potpunio i zadovoljen sam da vam takav islabodi jer. Dakle, Allah subhanahu da davao objačilo nam je što nam je potrebno. I putem svoga poslanika Muhammeda alihi salatu sam u detalje nam je sve pojašnjeno. U knjizi Kur'anu, što nam je potrebno, od naše vjere, Allah ništa nije izostavio. Kao što je rekao, maha, ropna, fel, kitab i minši. Mi u knjizima baš ništa nismo izostavio. Sve smo pojasnili. Da nam to bude još jasniji, propise koji su sadržani, koji se nalaze u Kur'anu, poslanik Alihisava, to je samo praktično i to je prašnjava. I nije ostalo jedan propis, da poslanik Alihisava nije pojasnio. Pastor Jolie da kažu o Sahabi nije otišao odnos sa novom ovaj poslanikom. Toliko sam ni mu, svdokom sam čuo da vesti o njenoj pticipar se kreće. Pa ne pesimistično. Ako dakle, da omenu čak poljem znanje, onda zasigurno sve objerino uprostić. Nije ostalo ni jedno dobro, da nam nije ukazano to dobro, ni nije ostalo ni jedno zlo da nas nije upozorio poslanik Karice u centru to. Zi. Zato svaki vijednik i vijednica trebali bi svoju vjeru graditi na Kor'anu i na sunnetu. Sve ono što praktikuju, ono što govore, ono što rade, trebali bi zato to dokaze imati ili iz Kor'ana ili iz sunneta poslanika alihi sabbatu 8. I Allah po poslanika alihi sabbatu 8 je rekao, ostavio sam dvoje. Ko se bude toga držao, iza mene nikada ne neće zavutati. Neće skretiti s pravog puta. Ostavio sam Allahovu knjigu i moj sunet. Ostavio sam Allahovu knjigu i moj sunet. I se bude držao Allahove knjige kopani kerima i vjerodostojnog suneta Allahovog posljednika, ih sam sigurno će biti na strah Zato vijednike i ne bi trebali da istrčavaju. Da imaju svoje stavlje imaju svoje mišljenje, da postupaju kako oni hoće, sve dok zato ne putoji imali dokaze s Kur'anom ili sunnetom. Što je bilo potrebno od vjere, Allah nam je objavio i vjeru potpuno. Ništa, novo mi nećemo dodati od sebe, pa da neće nešto odvijek otići. Poznat. Početak sura je Uruđorat, čitajte, 49. sura pored osvijek Kur'anski sura, jeste sura Mnogi komentatori Kur'ana zove sura Ahlaka, sura Adaba, zato što nas Allah subhanahu tala kroz nju, kroz samme iz njenih alita, odgaja po u mnogo mnogočan, kako da se obhodimo prema njegove riječi, Kur'an, prema sumnetu poslalnika ali je kako da se jedni prema drugima obhodimo, kako da se obhodimo prema onjima koji nam donose vijesti, kako da se muslimani jedni prema drugima obhode, kako da se obhode ljudi, općenito jedni prema drugima. Tako sura al-Fat. al-Fat sura al-Fat. Kaže Allah subhanahu ta'la'lahu al-Fat. Pa čuli Kaže Ibn-Hvas radi Allah'a m'umma vam Allah kaže ovi koji vjerujete ja'lahu al-Fat. Dobro načulite svoje uši. Iza tih riječi dolazi ili navrba ili zablana. čim praktikovanjem ili ostavljanjem tvoj se iman povrćavanje smanjenje. Pa kaže Allah subhanahu ta'la'lahu al-Fat. Ja'lahu al I'm not saying the name of Allah and Allah and Allah. Ne mojte ići isprell Allah i Allah i Tako je nas prevedeno postajući u rjevodu. Ne mojte se ni za što odlučivati u vjeri, dok za ne upitate Allah i Allah i odnosno dok ne konsultujete Quran i sunita Allah i Allah. Da se to nalazi u Quranu? Jer što je od vjeri, Allah je sigurno pojasnil Quran Bilježi Buharija povod objave ovog ajeta, znate koji je povod Dakle, ovim ajetom Allah nam zabranjuje da mi strčavamo, da mi govorimo od sebe. Znam da ne znam? Ne znam, nisam učio, ne znam, neću da godim šutim. Neću da radim, od sebe izmišljam. Ha. Danas problem kod nas, muslimana, već imam što mi unaprijed imamo formiran stav, formiranom mišljenju, dugo godina nešto radim, E, kad nekom je nešto to ospori, opetava ospori, daj, čupaj, traži, gdje ima dokaz da obrata nema. Virnik treba prvo da uči kor'an, uči sunat, a ovo i sa otim. što god dađe u kor'an, prihvali, što god dađe u sunat, prihvati. A ne ona prije da radi ono što on hoće, pa postoji da se nekako pravda. Kada čujete povod, koji je bio povod objavi ovog prvog rata, sujao ruđu rata, onda ćete se zapitati kakve su naši stavove, kako su naše liječe, kakve su naše postavice. Dakle, liježi Duharija u svome safihu i muslim vjerodostali, ali izbezima da sumniju, da je ali i Ali Isaratu sami došla delegacija, skupina ljudi iz jednog plemena, naroda, teminu. Boravili odredjeno vrijeme kod njega, učili vjeru i trebaju da se vražte svome narodi, da potučavaju svoje narode. I treba sad da, da im se odredi neko koje će se vraćati prilikom na naše godine krije slične. Pa kaže Ebu Bekara, dijao Latvora, Omer poznaniće, odredim to i to. A Omer, stopornog suklopnog čovjeka, Omer poznaniće, ne, odredim to i to Pa kaže Ebu Bekara, Omer nisi rekao, nisi predložio drugog čovjeka, osim želje da im se suprostališ. Pa kaže Omer, nisam, ja smatram tog čovjeka, nemam reći zato i nakon toga dolazi objava Loga. Ovo gledanice, nemajte ići ispred Allaha ila Laha uposlati. Šta mi govorimo, šta mi radimo uvjeri, kakve mi stavuje svakako imamo myšljenja, ovo je smježna stvar. Pa pogledajte, bata, zbog toga Allah subhanahu ta' ujavi. Zatim drugi ajit, opet od očinijanju he ljudine, amen. Ovi koji vjerujte, la tarfeu aswatakum felqa sauti nevi, wala težheu lehu bil qavli keđeha libadihum libad, Antahvata a'malu kumundum na teškova. O vjernici, ote, ako ste vjernici, slušajte, nešto vam se narađuje, za ranije budete li radili, što vam se narađuje, vaš vjernici povećava, ne budete li radili, vaš vjernici opasni. Pa kaže, nemojte o vjernici, nemojte izvati svoj glas iznad vjerovjesnikovo glas. Jest za vrijeme Allahov posljednika, ali bi se ovdje bio živ, kada bi se s njim razgovaralo, trebao bi se razgovarati sa Edebom nije se s njimom vas dizati iznad njegovog klasa. Nakon njegove smutiti kažu učenjaci da se ovaj ajet odnosi na mišljenje. Nemojte izdizati svoje mišljenje iznad poslanikovog mišljenja. Iznad opukašćine, družava, poslanika i sabatoza. I nemojte ga dozivati kao što jedan drugog dozivate. Nemojte smatrati njega kao jednog od vas, običnog čovjeka on je poslanik. On je došao u svijelu hajit, završetak hajit, je pogovoljno. Da vaša dijela ne bi propala, da bi to i neprimijetit. Da vaša dijela ne bi propala, da bi to i neprimijetit. A mnogi danas mnogi izdježu, ovako treba. Biće ovako kako ja kažem. Ti mu kaže hadis, koran si jajat hadis, on odmahuje rukom. Onako kako je naučio, ha. Od ovog šeha ne ili ono šeha nije pitao za dokav i slično, tako je naučio i on maščin tim došao od kur'anski ajta i hadisam s toga A to je opasnosti. Allah nebude zna naše stanje mirsko upravoje zbog toga Allah. Što ne poštojemo Kur'an i sunnet kako bismo i koliko bismo trebali poštovati. Što nismo sviestni vrijednosti Kur'ana i sunneta. Allah subhanahu wa ta'la objavioj najbolju knjigu, najbolje poslaniku Preko najboljeg nareka. To je naša, to je naša knjiga. I trebamo biti pronosni na to. Što imamo još uvijek, Allah se zavjetovao, obećao da će čuvati Koran. Za prethodne knjige Allah nije obećao da će ih čuvati. Zato su i doživljeli izmjene. Samo za Koran, Allah subhano tolja, obećao da će ga čuvati. I posjet će sačuvan od izmjena do sudmjena. I treba da nam bude to dika i pronos. Što imamo pred sobom recept, kako da ostavimo svoj život da ne skrivimo s I mi to imamo. I mi to čitam, jer tako mnogi od nas, ja vjerujem da ima od nas čovjeka koji nije preštovoga. Ljudi, kako počitaju purjanic ljudi malo štarijsko Evo, imamo i Buhariju, imamo i muslima, imamo i jebude aude, imamo i tirmiziju, sve predvijene hadijskih zbriške. Mnogi nas čitaju te hadize i međutim ono najbolje ne znamo Razlog našeg takvog odnosa spravo kod Hrana i jeste što ih dovoljno nepoštujemo. Što nismo izradili na ispravom način svoj odnos prema Kuran i Sunet. A draga račun, to je tako opasno. A, kada ti babo nešto naredi, i ti uradiš, i opet ti naredi, i ti uradiš, i opet ti naredi, i što god ti naredi ti uradiš, to je znak da poštujem Stogoditi, majka, narediti, izvršiš, poštoješ svoju majku. Možete i a ja volim tebe i moje srce izgori majka, narediti, se obučiš, majka, narediti, se obučiš, niska ne izvršavaš. Kakva je to ljubav? Hm? Dokaz da poštoješ svoje roditelje jeste da se odazivaš njihovim narodom i zakonama. Hm? Ali ovo pripada na izlišeni Dokaz da poštojemo svoga gospodava i da volimo svoga Gospodara, Allah subhanahu wa ta'la, jeste da poštujemo Kor'an i Sunat. A dakle, poštivanje ševjetskih tekstova, Kor'an i Sunat je nekako zbiljno. U onolikoj mjeri koliko poštujemo Kor'an i Sunat, u tolikoj mjeri poštujemo svoga Gospodara. Sad nije došao ovo Kor'anski ajto suvi, ali ono kod mu kuntum tohibbu na uafet tebi Reci, da Allaha volite, ali da mene To je dokaz ljubavi da volimo Allaha Dokaz da Allah Allaha subhanahu wa ta'ala jeste slijedinje onoga sa čime došao poslanitaja iz srca. Dakle, praktikovanje njegove djelje. Mnogi prizivaju da Allaha subhanahu wa, slizim, ono da, došlo, serca, davodima, Allah, subhanahu wa I to se ne može provjeti. Zašto? Zato što ta ljubav nalazi se u srcu. Ono što čovjeka otvori, trasvoriti da vidiš u njegovom srcu, tu ne voli Mnogi prizivaju i mogu da prizivaju, ali Allah postaje u To je ovaj 31. Atsore, ali atsule al Reci, ako tvrdite Allaha da volite da Muhammed, ako tvrdite da Allaha volite da mene sredite, ono su čime sam nam je došao. Zato je, dakle, potrebno da izgradimo ispravljan odnos pom Kur'ana i Sunnita. Zasigurno naša vjera će se pokraditi. Više ćemo praktikovati svoju vjeru kada budemo više poštivati še vjetski teksturi. Kako, na koji način poštivati še vjetski Kada nam dođe kuranski ajit, dođe nam djelodostven hadisu, u njima se nešto naređuje i zabranije, to trebamo prihvatiti bez ima ukolebanja. U tome je korist za nas. Ništa nije objavljeno u Kur'anu, ali to nije radi našoj koristi. Ništa nije naređeno osim radi našoj koristi. Ništa nije zabranjeno osim radi našoj koristi. I to trebamo obje ručke prihvatiti bez imalokolebanja. Nakon što nam Allah nešto naredi ili što nam naredi Allahu, poslanik Alihi sallam, ne trebamo slušati nikoga više, mako on bio. Ne trebamo čuvati ničih drugih hata. Allahu hata, što naše stvari kaže, je najvrđi. Da se Allahu da prednost, Allah bi opropo poslaniku Alihi sallam, da se da prednost bez imalokolebanja. A kada tođe nadadba, U Kur'ana i Hadeesu treba mu prihvatiti obje ročki. Bezima Ne slušati što kaže nasš šeih, što kaže nasš imam, što kaže ovaj, što kaže ono. 36. Ayče Ulih Ahazab. Kaže Allah subhanahu wa ta'la. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِمْ وَلَا مُؤْمِنَتِمْ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرَضْ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ نِيَدً Nijedna vjernica. Kako tvrdimo da smo vjernici, kažemo zasvega da, da smo vjernici? Evo, ja, da trebamo ovako postupati. Kako? Nijedan vjernik, nijedna vjernica, kada Allah i njegov poslanik nešto odrede, nemaju pravo da po svojom nahodzimu postupiti. Nijedan vjernik, nijedna vjernica, ako tvrdimo da smo vjernici, ne možemo postupati po svojom nahodzimu. Bez trebamo raditi ono što je? الله نريده يشتر نريده الله وسانيك عليه السلام ولكن بزيمة وكالبارة كان الله نريده يشتر نريده الله وسانيك عليه السلام وكانت تترى أبريكاد والدروه يستوصول نور كارجة الله سبحانه وتعالى بلسي تبراوه معه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا مرطان وأولئك المرطان Samo vjernici, pretvjednici, tvrdite li ste vjernici, tvrdima li smo dobro, na ovakav način ćemo dokazati svojim Tvrdnju riječi postaje po strahu, dokaže svoju tvrdnju. Svaka tvrdnja mora da se dokaže. Samo vjernici govori, kada se pozoru Allaho i njegovom poslaniku da im nečemu presudi. Samo vjernici kažu, se nema na ova se progledo? Ovaj glas nije, da mojte ovaj prihvori pol glasno kodan nesiguran. Samjara u ovom planu. Čujem pokoravano se svoje. Ne mogu još neko priveći da kada? Ustali sada ovaj pita. Jasne, veci Čuli sme, smo i se. Nije čujemo i pokoravano, čujemo se sada. A sutra? Ne, čuli smo i pokorili smo se. I Nema više razmatranje. Kada Allah i poslanik, kada nas pozoruje, da nam nešto odrede, presude ili samo kažemo čuli smo i pokavili smo se. Završeno, sa sva bremena, Allah je rekao tako, rekao je poslanika i s lopcem, tako to ostaje do sudnjega dana. Čuli smo i pokavili se. Zato Allah kaže, na kraju ajeta vo uravike homonofimu, samo će takvi uspjeti. Samo ti takvi uspjeti, koji se na ovakav način budu odazivali, bez imala odvomnenja. Allahu im praopisima, praopisima jebog poslanika alihi sallatu sam. Samo će takvi uspjeti. Na ovakav način. Allah rekao, rekao poslanika alihi sallatu sam završan. Samo će takvi uspjeti. Zato, kada čitate kor'anski hajid, čitate hadisa alihi sa, ali poslanika alihi sallatu sam i oni u sebi sadržaju neku nareku i u zarvanju, nemoj svi nimalo to. Dakle, prvo, prihvati bezimalo k'ome banja. Drugo, drage duše, ima ljudi Kuj, kada se oposta goza nekim propisom, prihvatili, ali gomisni. Ni to prihvatili, dragi duši, i tak i zasigul, no ne poradili na sebe ostalići taj propis. Nećega pratikovati. Ostalići taj propis. Sato Allah subhanu wa ta'la kaže u suri Nura, šestdeseti trećem ajto, opasanku ansiari. Fela wa rabbi kelaju minun, hatta iba haki muqe ثُوْمَنَا يَجِدُوْ فِي أَنفُسِهِمْ حَلُجَ مِنَّا قَضَيْتُوْا يُسَلُمُ تَسْلَيْهَا Tako mi tvojka gospodara umu Muhammed, ona kaže Allah. Čitate ko tako. Nalazite brojne zatoče, da se Allah zato nije. Sunni, sunni, sunni, sunni, sunni, sunni, sa sunni, i sunni, I sunni, sunni, sunni, sunni, sunni, sunni, sunni, sunni, sunni, sunni, sunni, sunni, sunni, sunni, sunni, sunni, I kada vidite nakon te zakljetve što Allah poručuje, vidite doktore i to vidite kako ozbiljno. Ono, zbog čega se Allah time zatilje, vidite da je ozbiljno. Što mislite, koliko je sad ozbiljno kad se Allah zakljeti s ovom. Allah se s ovom zakljeti, pa kaže, tako mi tvoga gospodala Muhammeda. Veliko robite daju milo. Tako mi tvoga gospodara po Muhammeda neće vjerati. Neće biti vjednici. Sve tebe, U svim svojim zborovima ne uzmem zasuženje. Zatko, po pitanju bilo čega, imamo spor, imamo nesuglasicu poslanika, odnosno ono on došao, tu trebamo tražiti svoje duše. I da više korpanske I nikad koji je tegoteo svojim dušama zbog tvoje presudine, posjećaj. Dakle, tome se potpuno glede. Poznat je, a? Slučaj, kada bilo želje mnogih komentara, nakon ovog korbanskog radita. Da su došla u ljica ljudi, sporilo se, imali spor, nešto su se posvađali i došli alohom u poslaniku, a nije iz I poslanik presudio. Ali, jedan nije bio za tobom presudan. Ali, kako mi? Ne odgovaram. Pa kažu, hajdemo pitat o njegu. A, hajdemo pitat o njegu, hajdemo Došli je u ovaj krok, kada šta je, sprojimo se, bili smo kod poslanika da ih se oprosao. I on nam rekao, on nam presudio, međutim, ovaj je moj atlom prijatelj, nije zadobjen. Kaže, ne moj atlom, što? Poslanik presudio, to je tako. Čovar kaže, da ostali ste. Ovo ovaj ide Mnoga braća, mnogim uslužani, ne sviđaju što je prešadovog, eno to za drugog, eno to en, do 50, to je to nemožno dovoljno. Došli u Omeru, a znate ko je prirovoljeno. Došli objerov, šta je, imamo spor bili smo kod poslanika, presudio nam nije zadobljeni. Kod je poveka, nevati u nas na poslanika, a isto presudio nije zadobljeni, a ja nisi zadobljeni, a nisi zadobljeni, Sad ću ja posuditi gdje ću se te kako zadovoljiti. Ovo nepoznate što je položio pravodavom položaj. Allah subhanahu t'ala to znanika i s Otcom kada nešto presude, odrede, tome se trebamo predajti i drage duše to je prihvala. Jer braćajmo se stavno na ovu, u tomu kori za nas. Zanehaže Allah subhanahu t'ala vi nešto mislite da je dobro za vas, a ono je što je zlo. su je u I mislite da je nešto zlo po vas, a ono dobro po vas. Mi ne znamo. Allah je sve znajući, njegovo znaje je sve obuhvatno. Mi ne gdje imamo dalje od znamo šta se desiti za 10 minuta, a Allah znamo kakvi ćemo biti i na čemu ćemo skončati svoj život prije njegovi nas je svoji. Allah po I propisao nam jeho koja odgovara. Allah nikome ne želi da otežavaju. Naša vjera je lahka. I zasigurno u njima se nalazi odgovor za se naše poprije. Zato ne treba tražiti, mimo ono kad je došlo u Koranju sunjetu, vidite go. Što nam dođe od Allaha trebamo prihvatiti, bezimalo koledane. To trebamo prihvatiti drage duše, nesete govori. Jeste ponekad neki propis su teški čovjek, a ne smije se predavati. Mola se boriti da ostane na tom propisu. Nije bako, kada je noćna Nelahko už to podoči na svabahnacijom tako. A čovjek se treba borić s tým. Naše prietudnice isto tako morli su srpnaši, koji su živeli prije nas, borili se sa nočným namazom, pa jedan na o nich kaže, boril sam se sa nočným namazom 20 godina, da bi poslije 20 godina užival u nočným namazom. Fakt se godina čovjek se odbira. Prasipi pro bodi, prasipi pro A jedan kaže, bukavu sam svoju dušu, Allah, ona je plakao, teško, pogodno, zdjagao, klanjati, valjao, posliti, valjao, valjao, teško. a kaže, ja nisam prestao, je ući sve dok ona nije krenula razdragan. Treba se doriti duša, voli rahatluk, ali braćuna, mogu se sastaviti dva rahatluka nikad. O tako pravi rahatluk je osjetio onaj koji odmara nakon rada. Onaj koji odmara nakon odmora, čekat će odmora. Ima muslimana koji ustanu jutro u progledu, da se kaje <laughs> čekaj da moja odmora, čekaj da moja odmora, čekaj da moja odmora. Tanaj ne osjeća slavost, odmara, Pa vraću, ne mogu se sastaviti dva haklika. Onaj koji je haključio na to nevuku, na odhlede to neće osjetiti na haklika. Poznatim. Sino smo govorili mamu, Mohamedu da je bio viđen stavno od jednej halke do druge, halke stiče znanje, prenosi znanje, pa su mu uredli reši. Kaže, nemam odmora, sve dokrem zakoračimo, mogu mu dremeti, nemam odmora, nemam halinka. Nema dakle, nakon, toga, nakon što prihvatimo i drage duše, jer prihvatimo taj propis, trebamo prihvatiti radi Allaha. Nemojmo, živi bili da to prihvatamo da bi nekog drugog. Da bi nas neko vidio da ide u džavnju, pa neko dođeš. Ako ideš u džavnju, da te neko ide na sabah bolje, pa neko dođeš. Radim ovo da bi me neko vidio. Neki dan u večer dođe u omakrinu. Nema stanja, vero? Poslije, kindje mi klaneli kindje, ukrenuli se Zikrinom. Završao sa Zikrinom dođe. Kaže, mogu ja spojiti ta krednačina ako Kaj je sam, kako sam, reko, synko, lakšanijacija se spaja, ili v lakšanskom vremnu, koje je putin, daže putin, idem napot, lakšanijacija se spaja, ili v lakšanskom ili v kad je tebi lakše, a šta vikindijskom vremnu, kako ja putem četrne sati, idem daleko, četrne sati se odzim, kako, synko, a u toho storiku ovozi, to ima, Kaže, dobro stavko, ne, ne stanem. Reku, planjam na otimus. Ale rekonuje, ne planjaš na stolci. Već nahodnik. ja pred ludima sad nahodnikom? Rekujte, požal, bi manje šte te kudi videti. Ale rekonuje, ti ne planjaš pred ludima. Pa. Ti planjaš pred gospodarem ludima. Planjaš pred gospodarem ludima. Ti planjaš klanjavi. pred ludima. Mnogi, dakle, prijavate određeni propis Bogovog ili Onog. Pokrije se ili Onog, ne znam. Ovaj ljena je, je pro, propis praktika iz Bogovog ili Onog. Ako to nije radi Allaha, prije li kasnije to častaj. Sigurno. Prije li to će Zato što god nam dođe u kuraganem sunetu, prihvatimo drage duše i radi Allaha. Nije radi korakko. Zatim to, s čime smo se upoznali, praktikom Ništa nam neće vidjeti to što ćemo se upoznati sa dotičnim propisom, nadrkom ili ako to nećemo praktikovati. To će samo biti dokaz protiv nas. I brojni su korpanski hadisi u kojima se naređuje pokornost, ovdje, da se pokoravamo, da činimo ono što je Allah na redi. Posmatranje hadisa kod Al-Bukhari kod Muslima da je rekao posljednji kalihi salatu sam sviti z Boga umeta da svi ljudi koji dođu nakon mene učiće u džennetu. Razumemo to. Kada svi koji dođu nakon mene svi zbog moga umeta učiće u džennetu. Posle Mona kako je odbio. Kaže: "Osimona, ko je odbio da uđe u džennet, on neće u džennet. On odbio da uđe u džennet." Kaže: "Osam, to je moguće ako nakon što dođe u džennet. Zna nego nekdo odbije da ulazi u Nakon što su slušali iz plemeni tih usta lovog poslanika ali ih zapisom kakve džene i o življenom džene. Ima niko da će opiti džene. Kaže, menatlarani de haru džene. Omena asana ni fakareta. Onaj ko mi bude pokoram koji se odazove onim sa čimim sam ja došao, onim sa čimim sam ja došao, A onaj ko se ne odazove, taj potpija da oće oće džene. Pa dakle što god naučimo svoje vjere, To ne da bismo se hvalisali kako znamo i znamo, već učimo znanje, korani objavne da se radi. Znanje koje nam se govori, govori nam se da radimo na to. Zatim ne nemojmo pitati zbog čega to tako, zbog čega ovo ovako, odnosno nemojmo ispitivati mudrost nekog propisa. Ako je mudrost tog propisa vidljiva, to čovjeka možda ponekad u učusti u praktikovanju tog propisa. Ali ako nije vidljena, ne istražuju. Ne istražuju. Zašto? Zato što ha, počesto takve ljudi već imaju informirane kod sve mišljenje u glavu. Pa traži, traži, traga za to mudrosti, ne dođe do te mudrosti, ostavit će propis. Zato dakle od nas se traži da, što je rekao, ovo je rekao, a dobro, i s Otcom radimo to, znali mudrost toga ili ne znali mudrost? Zašto? Možda to bavte kod nas nemao, ubeći što ga je Kad pas naloče iz posude vodu, zašto tu posudu treba oprati sedam puta? Jedan put sa nekim dezinfekcijnim cestom. Zašto treba oprati tu posudu? Tako je došlo je u hadisu, kada pas naloče posudu jednog od vas. Dakle, vodu pije iz posude, oprati je puta. Ura mne, ili uha mne vitova. Jedan put zemlom. Zato, u nivou vreme zemlju. Tako je došlo za posude. Doćim ovam, kada čitate hadise o lovu. Nećete nigdje naći hadizi koji govori o lovu i onoj kerovi koji se pomođu kerojnog lovu, ne stoji ono što ker uhvati ili ti donese nakon što uloviš da to treba pati sa vam. Zašto je to došlo ovako kada kad je riječ o posudama, nije došlo ovako? A Allah rekao tako, to završeno, ja ide vidim istražaju mudrost toga zašto je ovdje ovako, zašto na drugoj strani ni. To dakle, od nas, od nas se ne traži. Da bilo potrebno da mi to znamo, nam Nije potrebno. Potrebno je da je u i od nas se to traži. Zatim ponovno se obraćamo. Ono što će nas učvrstiti u praktikovanju tih podpisa, naredbi i ostavljanja onog što je Allah zabranio, jeste da volimo te propise. Da tjedamo svoju dušu, da zavolimo tu naredbu i da zanazimo ono što nam Allah zabranio. I to je bitna razlika između vjernika i u koji se pretvaraju. Vjernici što god praktikuje odvjeraju to sa slašću praktikuma, sa ljubavljom. Ako ne, onda se tjeraju da to zavode. Doći monafici, liceniri, imaju bitno samo da i drugi vidi. Oni nemaju nikakve ljubavi prema tom propisu. Hm. Zato Allah subhanahu wa ta'la u Ah, znači, "Vo idam unsil sura fa men kumen yakulu aykum zadeu hadhihi iman". Kada bude objavljena neka sura, mnogo će ćerći Amerikaju kome ona sura povećava iman. U Medini objavljuju se sure koje sabudzuju u i propisaju. A pa kada bude objavljena Medinjska sura sa tim propisima, kažu kome ovi propisi povećavaju je Praktiko, Praktikovao ne praktikovao, kakvog praktikovao tvoj iman znači. Kaže Allah subhanahu ta'u amele fe emele dina amelu fe zaadethom imana o huni sepširom. Ali što se tiče vrijednike, kako vrijednici postupaju, što se tiče vrijednika, njima svaka nova objavljena sura povećava iman i oni se radili. Svakoj novoj suri, svakom novom propisu vrijednici se radili. Zato bismo mi trebali, kada god se upoznamo s nekim novim propisom, da da praktikujemo sam ljubav. To je bitno moglika djevnika. I onaj koji na takav način bude praktikov taj propis, ostajat u obavljanju tog propisa. Zatim, od znakova da poštojimo šaretske tekstove, da poštojimo Kur'an i sunnita, jeste i da se svako od nas ne bakće sa Kur'anom i sa sunnetom. Odnosno, da svako ne tumači kur'anske ajte i hadisa Baha od poslanika Hissalatusa. Imate nešto posebno i vrijedno u svojim kućama ili ne znam, imate neko dobro auto, skupoćeno auto, a kad vam se pokvali to auto, nećete ga odvesti bilo koje majsto, većete odvesti u taj sebi zašto auto, develo, platio, skupo platio, ako ga odvedem bilo kome, on će me još više pokvaliti. Odvesti čovjeku koji je pouznan. poznan, popravlja samo ta o auto, skupo sam ga držim do njega mnogo. A vjera nam je najmreća. Vjera nam je najskupo cijenja. Zato da je mi da svako govori o vjeri. Pa svako govori o vjeri. I dokaz je koliko nam je vjera sveta. To je najbolji dokazatel koliko nam je vjera sveta. Pita je čovjeka iz medicine, zna se ko će odgovoriti pitanje iz medicine. Iz ekonomije zna se ko govori, ali iz vjeri ne zna se ko Svako Tu je dokaz koliko držimo do svoje. Vjeri. A borovni kurranski ajeti. Objavljeni su hadisi i pogotovo govor ashaba i kasnih učenjaka o opasnosti govora o znanju, opasnosti govora o vjeri bez znanja. Koliko je opasno govoriti o vjeri bez znanja. Je li postanje u kojem se nalazimo, jeste rezultat govora bez znanja? Naume rekao nam na sali rahimehullahu teala kada bi ushuteli kada bi ushuteli neznalice ne bi bilo izvaženo kada bi neznalice uver u ushuteli kada ne bi oni pričali ne bi bilo rešeno da je musliman da govore oni koji to isto imaju znanje oni ako se raziđu znaju kako se razići kako postupiti koje pitanje zavređuje hm, da se malo za tegn odnosi a koja pitanja dozvoljena je širina, imam šafija, Rahim je ono dao s čovjekom mi kaže, a, volio bi da istina dođe s tvojej strani. Kaže, imam šafija, volio bi da istina dođe s tvojej strane. I uvijek je, kaže, tjivao da istina, kada raspravaju, kada diskutuju, da istina dođe od strane drugog neodnika. Iznosi dokaze, iznosi dokaze. Kaže, zašto? Zato što sam ja, kaže, u startu odmah odlučio da ću prihvatiti odgovor, da dođe istina. Da li na mom jeziku se opisnjala istina ili ne? Ne znam da li on... Ne znam da li on. Ne. Oni su znali kako se razići. Pa raspravlja se i ja Allah ovaj, da da istinu u njegovom jesku ne iskoči od njih. A imam šafja, leti za njim i fata gledamo. Pa kaže, ako smo se različili u ovom fikskom pitanju, da mora znaš da se mora i naša srca razić. To znači da se naša srca mora i različi? Ne. Pa da to učeni, kad se raziđu, oni znaju kako se razići. Sa edebom, s ponašanjem, Doznajem kako diskutovati i različiti se. Mi ne znali telefon. Mi odmah na sva vremena križamo jednu drugu. Odvacujemo jednu drugu. Više njima ni se vana. Novot, vakar, nakav. Ovaj, onaj. Najčešće s našeg djeze je klasi. A posle, kad nama ljudi donesu dokaze, imamo, da smo mi bili najpročitak retikete. Zato dakle, o vjeri ne treba svako da govori. O ne treba svako da govori. I kada bismo mi imali jednu, dvojicu, trojicu ljudi, samo da oni govore o vjeri, samo da se oni pitaju fetve da nam izdaju, ne bi bilo ovako razivaženje među nam kao što. je rekao ovako, je rekao na kojom prijs sam govorio. Kod i ljudi učeni trebaju se specializirati. Jedan za hadis, jedan za fik, jedan za aqaid, jedan, jedan za tepsir. Imao pitanje za aqaida, zovem onoga i za qaida. Neću pita svakoga, nego njega i za qaida. I ne imajuće razivaženje Nema više raziloženja u fit koji ostali. Doćim koji nas svako govori. A rekao brojnih i opasni kuranski aveti došli su o govoru o vjeri bez znanja. to svako od nas, a kada bude upitan, jer kada da priča o vjeri, neće se zapita. Znamo, to je jedan znak. Ako ne znam, ne se nima da ogivit, da kažeš ne znam. Naši prethodnici. Kada bi zastupali s tobom izašli i svijetini masama taj stav izmijeli. I ljudi se poveli za njima, praktikova i kasnije ubijede, ubijede se da su pogriješili. Mi su se nima olipili da izadu i da to iz toj masi kažu pogriješio sam. Ljudi, ja sam pogriješio. Pa jedan od njih govori o traženje da budem. Dakle, makar mi ponizili ljudi, makar me ismijali, šta je to? Danas, sutra, danas, sutra, samo minjaš Dražen je da budem zadnji u karavani koja na isti, nego da budem prvi da vodim karavanu ljudi koja je na, na isti. Dražen je da budem, pa makar zadnji, ali da sam na isti, nego da sam prvi, ali pa da sam na mašin. A odlika je onaj, da čovjek prihvati isti Kada se umjeri da je uvješio, je ljubav čovjek da ti danese dokaze i nije tako sinko, već je i tako i tako tako. Ali, rekao, kada god od nas neko hoće da govori o vjeru, bude mu pitan, hoće da dao odgovor, neka sebe preizpitan prvo. Znam to pitanje, neni ne znam. Ibn Ređeba ljubav ljubav ljubav ljubav ljubav ljubav ljubav ljubav ljubav ljubav ljubav ljubav ljubav Već četrdeset godina nisam rekao nijedno riječ, niti sam uradio jedno djelo, a da Allah nisam pripremio odgovor za to. Ne ljudima. Već kad me pita sutra Allah zašto si rekao to i to, zašto si uradio to to, radio sam svoj toga, rekao sam od Pa kada god niko od nas nešto da kaže, prije toga pripremio Allah u odgovor za ono što govori, za ono, za ono što radi. Ali je posu jedan prvog ako savjetovao učinjac. Tako pravs savjetovao da ga stvarno ne zaboravlja. Pa kaže kada sjedni ispred njega da invaziš nemoj da te obmane njihova promajnost. Vazi sebi. Drži glavu sebe do ljudi. Jer ljudi vide samo tvoju spoljašnjost, a i tvoju unutrašnjost. Celume. Govor. Ne mogu reći فإذا لم يكن أعطي الله قال الله سبحانه وتعالى في سترة جهة قل رضي الله محمد إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها الله والإثم والغطية بغير الحق وأن تشركوا بالله من المنزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما نتعلم رضي الله محمد ضيس طميق سبوة عزباني تسجل الغزرة إتانيا Zabranjuje neopravdano primjenu silu, zonu, nasilu. Zabranjuje svaki grih. Zabranjuje širk. Da se Allah usmatra nekoravan. O čioj je dozvoljnosti Allah nije objavio nikakav dokaz. Allah to zabranu i to reči vprost. I zabranjuje, da se o njenu govorio bez njenu. Jeste pravi. Pet grih. U ovom 33. na suri Allah, Allah subhanahu wa s-bogu i nije pet grih. Nisom tigrisku. Brihajuš mnogo, ali ovdje je u ovom ajtu spomenuo 5 griha. Razvaj tajnu jami, zonu nasilu da se čini nepravda, grijesi, pogotovo veliki, pogotovo opasan grih širk i zabranuje da se o Allahu govori bez danja. Kaže Mlokajmo. Čuli ste da je Mlokajmo? Melke islamske učenja kao tred. Kaže, Allah je u ovom ajtu paredao spomenuti griha. Od najmakših Allah ljubovom ajto spomenu, spomenu dvije i poredal ih o neilakše do neiteže. A initeže mi, ko govorit Allah, Allah o vjeri bez nana. I onaj, koji bude govoril Allah o bez znanja on če uprosti u svoj ovaj kastni. koji bude govoril Allah o bez nana, on pači u širka. Pači upisati nekoga, kao što je Allah, il če Allah o kao suo nego stvorenje prepisati neko osobin stvorenju je osobinost volina Allahu subhanahu kada učinio širikom da će učiniti svaki drugi grijeh pa će on da okhalal ti tudi meta dozvol da se čini nas na drugom breglu pa će on da okhalal i etispona taj nevjernik taj nevjernik samo na kokoshte da da znači tako ljudi taj nevjernik njegov zelena dozvola i no zavudili ki zavudali ki mu makar javniti. Sve do toga dovodi što, ko vrl Allahove znaje. Každa vlas uprnilata usul izume, kul hel jes tevi ledine javnemu, val ledine lajale mu, enema je teda kevoglu l'arba. Reci za su isti oni, koji znaju, ni koji ne biti isti koji znaju, ni koji Ne znaju samo oni, koji su razumom obdaren, koji imaju um, Ono znamo. Allah pravi razliku između onih koji znaju onih koji ne znaju, mi ne pravi smo razliku. Mi od svakog slušamo, mi od svakog pitan, svakog radio Baha Tava. on je bio najbolji čovjek nakon poslanika i vijesnika. I smo odkući na ti slovi. Nakon svih poslanika i vijesnika nije došao bolji čovjek od Ebubek. Dakle, u ranijim generacijama, u ranijim narodima, u vremena Musa'a, Isa'a, Ibrahim'a nije bilo boljeg ashraba od ashraba Muhammed Ali Hissal-Ossam al-Fekh. Evo je kod najbolji čovjek. Čak se u Mosmedu imama Ahmeda, spominje se hadist, oni koji soćenivali hadise Mosmeda imama kaže da je ovo hadist vjerovost. se hadist kada bi, u kojem stoji, kada bi na jedan tas lag je stavio se iman A na drugi pas vlake stavio se iman cijelog ummeta Muhammed Ali'a. Dakle, nakon je bubekra, svi! Ovdje je ko? Omer, Osnov, Alija. Sad je bilo i velik klas. A drahman je bilo, svi! Ashalo bi, nakon ashalo. Tavini, svi! Kaže, prevalno bi, šta se sa imanom kaže, je Koja bi me to zemlja nosila i koja bi me to nebesa natkrivala ako bih javala ovaj vjerovno kao ono znao? E zato je ta generacija, ta generacija planitka, se neće ponaditi. Zato što su poštivali šenjenski tekst. Nakon što je Rubekri umre u koren, nikada se više čuli se prije ajzurevno dželat, povodom nije ih ja objavljeno. Dakle, i ti Rubekri, ovakar je imao, i za garantlant, i ti umere, isto u tebe bježava šeita, veđe našu gonoću, objava te potvrdila nekoliko puta, džene ti obeća, a nije ni te dozirali da, da ideš iz prea Allah i Allaha i Postanika. I nisu li su lišli. Odazivali se na ovakav način i bojali se Allaha s.a.a. u orikom. Zato je to generacija koja pa se nikad veće jedan od njih, na, pitanje, na sva pitanja odgovara, ko može da odgovara na pitanje da daje fecaj? Pa kaže, Trojca ljudi. Oni koji poznaju, derogirani i derogirajući, a, eti. Kod nas imamo mladini koji ne znaju uopšta u što je Koran. Ali sjede u ziv i pitaš što god hoćeš, odgovor da li. Ne znaju da učekuje. konkretno u jednom mjestu, izu mene, došao čovjek drži ders, kufr, širp, kufr, širp, tavu, tavu, ono. Posto je dersa halka. On se ne primi će ovog Šta je, kar? a ne znam da bi če bora. Odakle si te priopisano priječno izračenje. Kaže, onaj koji pozna i derogirani i derogirajući ajte. Dakle, koji suajte so, ajte u Koranu dokimite? S kojim ajte? Vlada koji bude prinuđen, nema savjetnika trenutnom sebe, pa bude prinuđen da izda profes. I kaže treći, znate koji je treći, kaže treća napodala. Tudela koja su treći, hoće da bude u centru i što god bude upitan. Pa kaže ovaj jedan veliki učinjav, Mohamed Ibn Osirin. Mohamed Ibn Osirin, Kaže, ali ne znam derogirani derogiraj ću ajde. Nicam vada ne bi bolio da bude mnogaj treći. Ali kod nas mnogi su ti treći. Kod nas su mnogi treći. Govori da to Allah, ovo je vjeri I ono dobro vidimo nešto no novo naučimo, vidimo koliko ne znamo. I trebali bismo, dakle, da se sustegnimo na takav način no držimo do svoje vjeri, što ćemo, dakle, ogrančit se na ono što znamo i to govoriti. Ono što ne znamo sustegnuti se od takav. Ono što nas udaljava od uštivanja Korana i Sunnjata jeste svakako u prvom mjestu neznanja. I ono što čovjek ne zna, što nije naučio iz Korana i Suneta, kako u Kako je to praktiko? Siv. Zato dakle, znanje na prvom mjestu, molam učiti. Zatim, Novotarija. Što god čovjek čini novih stvari u vjeri, svega to više odvodi od Koran i Sunneta. Jer Novotarija i Koran i Sunnet ne mogu zajedni. Nove stvari u vjeri sa Koranom i Sunnetom ne mogu nikako zajedni. Vjera je u otpunjenu i završeno njenog objavljivanja. Završena objava, završena vjera, potpunjena Svi, što dođe i kasnije, to je namastvar. Svi, Jadohov posanikaricah, Jashavi, i četverica imama, Elu Halif, Nadiq, Šafir, Jachmet, svi su oni vraćali do Kurban i Sunnih, svi su vraćali do Kurban i Sunnih. Niko od njih ne rekao uzmi. Od mene, ono što ja kažem, to je isprav, već, I to učenja kaže kare Ebu Hanife ta imam a jembali imelahu l'islamu akhzen viakali htta to ada ala haditha ili kitabe kaže imam Ebu Hanife ne priliči jednu musliman koji drži do svoje veri da se prihvati mojih reči slijepo ono što je rekao Ebu Hanife da se prihvati mojih reči sve da komu je reči ne odboredi sa Kur'anom i sa hadisom što ime Allah jedino za to وقال مالك الامام دار الهجره قال لقد اشار نحو هجرتي كل كلام من منذ قبول ومن منذ دخول سياره الرسول امام مالك بن بريده قد سجد مستقيم وجاءنا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مالكي القديم مبينا شاوي تجاه قبر الله صلى الله عليه وسلم قال جئت من svakog cjerdika se uzima i odbacuje što je došlo do posanika i isavacom stanenja u Rijebu sa situacijom od svakog drugog se uzima informacija uzima se samo ono što se slaže sa komentarom suneta odbacuje ono što se ne slaže tu je ayu qala in wa aitumu qawli mukhalifan lima bawaitumu min alhadith fadrul jidar bilqili almukhalif alakhbar imam šafi'i kažu da nema znači što se znat a rekao je imam muhammadu učili da bi Kaže, ako vidiš da se moje riječe razilaze sa imam što pišeš od hadisa, sa hadisom se razilaze da moje riječe A što je rečeno za imamo šafio? Rečeno za imamo šafio da imam šafio u ovom umetu, ono što je sunce da do njavaka. Koliko je sunce, koliko je imam šafio, koliko je imam šafio. Ali kažem imam ako se moje riječe razilaze sa hadisa, na riječe odzide. Hadisa se prišla. Wa Ahmadu kallahum ne tektubu, ma kultu velaslu dalike čovor. Kaže Imam Ahmed svojim učenicima, nemojte pisati od ja ja on, mene ono što ja kažem, već avradite izvor. Odradite i preuzmite da sam ja preuzil. Svi su oni bili. I svi su oni, sve jedan imam, jer u Hanifi imali, išak i Ahmed govoril, jerudostan hadis mojem eshemu. Jerudostan hadis mojem pravacu. Ono što dozi u jerudostanom hadisu, tako se post. Zato što god človek bude, više uvodio na otari, zasljedno bi se dalje od Kitava i Sunnita. A ljudi umaraju se. Umaraju se. Oni koji čini na otari, tako to djelo niće biti primjeno. Došlo bi do vjerovstuma, kada su pod uhrali kod Mosleva, kada su ajšta, radijavala manjba, da je rekao, da je ovo posanitarehi sallatve, samo i neko koje nije od naše vjere. Koje nije bilo od naše vjere. To mu se djelo otvija. To djelo niće biti primjeno. A ima ljudi koji se um Jeste, oni će možda za nijed biti nadrađi Ali za to djelno neće biti nadrađi Čutate početak sure Gansija Kopam ti sure u Gansija Kopam ti sure u Kolu Allah Tazwa kopam Hel ata ke hadiessu u Gansija Vujuhu i ume idhin khasija Amilatun nasila tasla naramhan Recija biti došla objeh sotješkoj Kada će neka napaćena lica biti prestravljena, na kraju će završiti u želenoj vatre. Kažu komentatori Kur'ane, jel ti došla vješt o sudnjem danu. Kada će na sudnjem danu napaćena lica, ona koja su se patila na dunjavku, biti prestravljena. Prestraviti se. Patili se na dunjavku, umarili se, slamili se, sutra na sudnjem danu prestraviti se. Gdje su ona djela koja umarila se na doljankom? Na kraju će završiti džahanninskoj batrije. to su so ljudi koji su radili djela, umarili se, slavili su tim djelima, nisu radili ili radi Allah ili nisu radili nakoliko koji je radi Allaha. To neće biti primjeno, da bi djelo bilo primjeno kod Allaha. Allah je postavio gubjetom, da bude radi njega, samo radi njega da bude onako, kako je činim poslanika, alih i sallatom, kada kažem om Eshadu enme Muhammeden Rasulullah, ja svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. Na dunjavku je tako, ne može svako da svijedocin. I na dunjavku ne može svako da svjedoči. A ono imaš čovjeka s ulici povesti reči svjedočini. Što ti svjedoči? To sam bio kot tebe, nisam čuo, znam čemu vidjeti. Ne ja, može svako da svjedoči. Isto tako, kada kažem, ja svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik, to treba dokazati. Pa basta znaš šta svedočiš. Pa kažu ovo svedočenjem da je Muhammed Allahov poslanik, ali i sam tu sam da mučete. U je tako da prihvatiš sve ono čemu te obavisti, da radiš ono što ti je naredio, da se ostaniš ono što ti je zabranjeno i da ne ogužavaš našu vjeru osim onako kako vjerujemo ono Božjano. To je dokaz da svetiči da je Muhammed Allahov poslanik. Činiš li bare to onako kako je činio zume. Keda je ondošao? došao tušao da nam pojasni kako činiti i vadetelj, s kojim i vadeteljom i kojim načinom je Allah zadolj. I sada mi izmišljamo od sebe kako je to onda naše svjedočenje da ga je Allah poslao nama. Zato da treba se dobro čuvati novi stvari. I ovaj prozir svima nam, prvo meni kada što god radimo u našoj vjeri, što god radimo od vjere, reispitajmo se imamo li za to dokaz u Koran ili Sunnetu. Imamo li za to dokaz kod Anacuneta i ono što učimo, kod koga učimo, kod koga dolazimo na pradavaju ili slušamo, sjedljimo i slušajmo samo onoga koji govori, rekao je, koliko rekla je, ja mislim, trebalo bi ovako, možda je ovako, to ti što misliš ostavio citi. Ono što, ne da nesrto što mi je dokazio Anacuneta, to ne znao, kako je rekao, Ibn Al-Qaim Rahimahullah Te'ala Al-Ilmu qala Allaho wa qala Rasuluhu qala sahabatu bhum uli ilfani med aini munasibu karelu shilaki sefrahatum baina Rasulü vobaina qawli fulani znanje ono, što kaže Allah što kaže Allaho što kaže Allaho poslani što to majite u An-i Sunnet to je znanje a nije znanje, da se prihvat ispneči, ispneči, ispneči, ispneči Allaho poslani mi je to tum znanje, da se prihvat ispneči, kazimuk. Rebu vos. Allah poslao poslanika a ti pojasni djela pojasnim tu detalje, ti tražiš da mi kod da koga da. Ta hamduk. Tebu vos. Za to neko čuva dobro. Ti ta tesura ta fet tako. Na zadnjoj strani se svoje opće svoje opasne riječi govorio. Kul hel menabikum bil akhsarina aman. Reci ko će te da vaša bog i stimo on andimo čiate djela propas al ladina dalla saihum fi hayat al dunya wa yahtasibuna annahum yuhsinuna suma cha cha život bude izgrađen na dalale tu na kitabina sunna koji su činili djema smatrajuci da činje dobra djela ali su jahsebune enahum jahsima na sunah, smatrao se da činio ali ta djela nisu bila na detaljima sunatica da budete, na zavrdu. Ali mnogi od nas činio Mnoga djela čini, zato njenaju potporu u Korana Zato dakle, kada sjedimo, kada učimo, kada slušamo, slušamo dakle, tražimo dolg kada je Ja mislim, reka ovaj što je ovako, reka ovako, reka ovaj očenjak ovako, to nije dokaz mi je. Zbog čega je reka, mojim dokaz, zato to je dokaz. To je dokaz, treba da gledam se dokaz. Hmm. Zato dakle, vodim računa šta praktikujem, kako praktikujem ja svoju vjer. Svoj Od bilke, ako to bi bilo ono što sam i seba kažem, ako neko ima nešto da pita, noja. Iz ova tri predalne, ukutila dva predalne, poruka je nama. Koliko smo u učnosti, to isto zatražimo znanje, da radimo znanju, da budemo bogobojazni. Ne možemo biti bogobojazni, nakako mi to prizivali svjerovka. Ono što smo naučili, ne budemo radili po tome. Što nam je najviđeno, biti bogobojazni, ne znači plakati. I strava, autoblavi, svoje oči izcrpiti od plaća. Te svih uspudnih, spudnih radicacov, haunovod, hamlazik, nogalovod. To je preporučeno. Jedan od dobrih, najboljih ibadita da se Allah subhanahu wa ta'la reče jer u slavu. Ali to nije samo bogobojazno. Bogobojaznost je da činiš ono što ti je Allah narijedio pa se ostaviš onoga što ti je Allah zabranio. Da činiš ono što ti Allah narijedio samo radi njega. I da ostaviš ono što te Allah zabranio kada si u prilici to činiš. Ništa te ne sprečava do straha od Allah. To je bogobojazno. Gledajmo što je god moguće više da izgradivom kodsa lip da legit mora mnogo pomaljšati ne to hoditi. Er to je najbolja metoda da se vera drugima dostavi. Naime, nalegemo da pozivamo najdruga da veruju islamski mod da dostop na najbolja metoda i što je po našem. Necite naći osmi danovo malo situacija de Allahu poslanik ali isalacom bio to dokumenta. Da Na nekoga podirao glas. I ako nadjete, vidjet da je podirao glas, da je žestoko reagovalo na svoje, možda najudobranije ashave. Na najučenije ashave. Dok tamo za, prema neokima, prema neznalicama, prema ljudima koji su živjeli u pustinu, dolazili njemu i griješili pred njim stvari za koje bi se čovjek uvratio prema njima je bio blag. Poznatno mi dolazi čovjek, sjeti po sami kanih samocan, u jednom mogu nešći da se svojimo shradno. U drugi rukav dolazi čovjek iz pustinje i kad krene komuđa, na izvijentan izražu, ovo je malo možda. Čovjek se ukrene u drugi rukaj, je malo možda. Ja shvali, skrače da ga prekinu, kada je pusti tebe. Čovjek krene, puste tebe, završi. Kada je završio, da To što si uradio ima drugu mjesto za Ovo je čanija, znaš, ovdje se klanja, ovdje se Allah izpromeni, nije umjesto čanija za to. Pa kada je čovje, smijeli se meni, Mohamedu, gospoda, smijeli se meni, Mohamedu, nikome Pored nas dvojice vidio koje mogu biti. Pa kada je, se samo meni, Mohamedu, nikome više. Poslanice smijeli, to samo kaže ono što je široko, Allah-ova milost je široka, pretekla njegovu srdu, nemoj da služavaš samo na nas dvojicu. Ali obavno, kada je vidio Omer da čita stranicu Tebrata, da se mene mutio, poslanika Ahihisela, od sam kaže, Omer, ostaje. Da je Musa Ahihisela, to sam sad živi. ne bi mu bilo ništa drugo, osim joj slijedi. Slijedi obim Milo, dolazi Mouazir odnosno Anjas, poslanikom Ahihisela, od sam racio, zatim se vraća u svoj narod, koji je bilo na Hadžu, mjesto dolazi do mjesta gdje je sada Nesčit Kuba i tu ponovno on kao imam, pošto je bio najpičaniji, klanijam svome narodi Jaciju. I jedno večer klanio sam Nikomanih i sam zatim se patio o svoj narod i odpočeo Jaciju sa surom Ad-Bakar. Evoči sur od Dakar je 48 stranica. On učine Jaciju. A ljudi koji su i ljudi, rade u tokom dana, neki rade, neki ne rade. Jedan je radio cijeli dan, I sluša, ono sad sura Beka je 48 strana na jacijka. Ja to čovjek ustan i sam završi i poslanikom. Ali sam sam završi i zovu. Kad sam on izlačen, jel proopis da čovjek kada je u potrebu, može sam da se izgledi, že imate dobri gledanje na skrajini. I kaže poslanike, Moaz uči na jaciji sura Beka. I poslanike zove Moaza, a Moaz je Najučeniji je ashradu halalvi haram. Najbolje poznavao pravopis, najučeniji ashradu halalvi haram. Pa kaže, zar ti muaci da ljudje odvodiš u smutniču? Zar ti da pravi smutnju među ljudima? Zar ti? Mi ušući vam. Mi Tako je prostopalo pre nas hralima na koji su so imali znanje. Ali prema neukima koji nisu imali znanje prive maksimalno blag. Zašto ih ne dostali, da ih područi. I obično, gledajte dakle, oni su ti ljudi koji je na takav način pokučavao loho postanika, ali ih sa ovdje poslije su, poslije su ga slijede i to, drago jednu što je zato i mi gledajmo dobrojšavamo svoj, svoj boli. Kako bismo nakon dakle, dostali, kod je ja. Obaveza nam obavezano da dozavimo kojeg ko smo u mogućnosti, jel drugi, prije svega svoje članoj porovice, da popravimo njih, zatim, zatim drugi.